بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شكرا وسليم سيدنا محمد وعلى عليه وصحيه أجمعين رضي شحكي سمري ويسرني أمري واحد وقتا من دي سامبر قبل قبل صدق الله رضي درابي بوشنا أبراسيو أحسيني سيستر ناكم زاهو أهل الله جل شانه أستورة يسميه ناس جيته أبسنيني رئيس فهده أوريه i nakon salavata i salama našeg apostolika i njenika Mohameda Svobog Vahvalidu sallam, ja vas iskreno sallamim sve zajedno, na čelu sa imamom, sa žanolijskih odbora, u ostalim koledima imamima, presnim kumežima i svima drugima kojih ste našli zeshodno da se vičera družimo zajedno, a sjećajice našeg apostolika Mohameda Svobog Vahvalidu sallam, jer kao to znate, prema brojnim narodima on je rodin u ovome dvame zbog toga se pravi radne manifestacije. Ne da mi obilježavamo neke dane ili ne da slavimo rođenja, ali salama, nego jednostavno da se podsjetimo na negov život i rad. I mi zato imamo priliku čitave godine, a posebno kada su dani ne bivu labdala u pitanju, onda se aneže ranije malo to ne, tako podredimo i više o tome i govorimo i učimo salovate kao poznate, a to je ono što je Allah usprodaja sredvjera u Turan higieninu. Rekamo da trebamo slijetnih poslanika alaihi sallam svakog dana u godini, a treba se posjetiti naravno nekih momenata iz njehovog života što mi i I večeras, kao tu znate, tema naše predavanje jeste Muhammed sallallahu alaihi sallam kao simbol dobrote i nepote. I uistinu, naš poslanik alaihi sallam zdračije manira dobrotom i, i nepotom kao što mišlo nikada nije na ovom svijetu. I toga mi imamo poslanika koji je naša dika Poslanika svala Olaju Zelen koji je naš primjer i uzal svakom čovjeku i svakom vijedniku, pogotovo sve do sudnjega dana. I mi dok se posjećamo na njega stalno, ne da li oni mu samo govorili, jer to onda ostaje kuka teorija, nego da li to primjerili u praksu. Pa tako je ja ako bude voljeti u koji se organizira na neki način u znak njegovog poštovanja, onda to treba da bude spjev koji će nas potaknuti, koji će nas inicirati da radimo dobro dijelo. Ako će ne budo biti samo spjev jer ćemo mi osušati nešto što je radio poslanika, a nastaviti na isti raditi, onda to nije u redu. Onda to nije u redu. Dok toga Allah je Žarašanu inicira i dragi da stalno razmišljaju, da promišljaju, da meditiraju, da na neki račin jedni drugi je potiču i naša zadavlja Jesu su zbog toga da postaknu nas na dobro, na, aj, na velike plemenite akcije koje možemo počiniti, jer jedino tako je možemo uraditi nešto što je dobro. A sve ono što mi budemo one kome govorili, a ne budemo ga slijedili, ne budemo radili prema jednim upustvima, onda ćemo imati sutra odgovornost na sudnjen dan. Jer čovjek mora da zna. Ako zna, mora da vjeruje prema znanjima. Ako ne vjeruje prema znanjima da odgovaraju. Ako ne zna imati odgovara, jer muslima ne smije biti džavit, ne smije biti nezdalac. On mora da zna osnove, mora da zna kome gospoda, gdje rođim, kuda ide, šta, šta slijedi iza ovoga svijeta. On mora da zna da ima Sada. i obrovnost u Kabulu, da ima internet, i džemljet i džemljem i da na neki način mora da se sprema za to. On mora to da zna, ali isto tako kada zna mora se pripremi za to. Jer treba je što mi znamo brojne informacije o našem oposlavu i kvalim Ako to nema u našoj životnoj praksi, onda o toga nije ima ništa. Onda mi možemo govoriti kao što na ne radi u protuzeću. Dakle, ja imam rad o ovaj ja sam rad i to i to protuzeću. Ako on ne radi ni jedan, ili to niti poslovođega nije će ostaviti na radnom mjestu. On mora da pokaže da osim kod i osim prikladnosti nekoj firmi da ih radi i gradi u toj firmi. E, tako je u snima onaj koji govori da voli poslanika sa ovog Ahoa Rejozrman, da voli, jel tako je, nemoj moži doći, nemoj moži, on mora ili na ovako jedno predavanje veđenost da li se na nama, on ne dolazi da bi samo slušao o tome. Evo dolazi da bi čuo i da bi to uprimirio u svojoj životnoj praksan. Zato je naš poslanik sa ovog Ahoa Rejozrman kako navodi poznati Še i jedan veliki islamski učenjaka i zvrstvo stoljećeg hodna Možnjaka, Mustafa Rusovadjišta, Betula Ali, koga su partizani od 1945. godine, kada su bili u dostupu s Sovjetskim sarazom sa tadašnjim komunističkim sistemom, kada su ga ubili 1945. godine u Sarajnu, u 35. godine života. On je napisano tekst od 1953. godine objavljena u Erlidaji u kome nosi naziv, taj tekst, harmonija imaju riječi i dijela mojeg poslanika Mohameda sallam u, u tom tekstu govori da nije poslanik ali sam radio ono što je govorio, da nije govorio ono što je radio, da nije bilo sretne sinteze i spoja, braćamo moja između onoga što je govorio ono što je radio, između teorije i prakse, njegova misija ne bi trajala nijek 14 godina, a ona kaže, R. Muslalađić, rahmetullahi el-ini, traje već tarona i Spalija, čitanje je djevo. E zato je jedno od uloga, da i kod nas u našem prošlu, ukoliko budemo želi da sjedimo ali iselana, da ono što čujemo da nam to bude postret da radim. i onda nas nije zavrani da svaki dan učimo me ljude, se posjećamo na njega, da zikričinimo, da spominjemo moslanikala i salam, da onda opućujemo njegove reči, njegove harice, kada bi svaki dan to rade ne neće biti smetnje, neće biti bidat, ako nekih kažete. Bidatnije je nešto organizirati, a od toga ništa ne imati Bog zna koristiti, pa da nam pred naša gjerške manifestacije pretočimo u pjesme, One mogu biti špjevane, ali moraju da budu ukomponirane u našem životu. Ako toga nema, onda nema fajde od toga. I zato vraću moja brada, mi u ovom mjesecu na prvojnim mjestima, imaju sada u Ligidiju, Kakluviju, Tuzbu, imaju čitav mjesec manifestacije u poslanih kore i salam. Jer kako ćemo, ako nećemo se poćećati na njega? stalno da vidimo kakav je bio, što je radio, čim se bavio, kakav je vodao, kao čovjek u krvi mesa, obični čovjek koji ima i slabosti i mane kao što ime imamo, da postane jedna takva gromada od insana, jedan takav pobos imana, jedan takav, dakle, insan koji je slijedio, u Allah-u vjeru gledio, koji nam je premio ono što Allah htio, koji je što je a da nije sprovao svoju životnom praksi i sve ono što je provodio to je i govorio. E to nama danas treba. Imamo puno učenjaka, da imamo puno kraljavac, imamo puno učenih glava, a na dolos nemamo te stvari. Zato nam svjed to ne ide kad treba, nekid kod nas kad treba. Videli ste jedno govor i povka koju možemo primiti iz njegovog sunnjata i to je najveća povka koju možemo na našim ludima, našim skupovima premijeti nama, ljudima, da znamo da ne može više ovak, da govorimo o poštenju, a mi bilamo nepošteni, da govorimo protiv diveta, a mi pričinjava, jer mi treba negdje da slijedimo onako kako je bio slijedljen od prvih generacijalnostima anama, onako kako su učestila Skabit i Tavijini slijedili njegov put na koji Alba nije ljut i što bi Šlabe rekli da je gud, a to je sirakon u statin i to je jedan put, nema više puteva. I nema bošnjačkih i poslanskih islama, ani ti ima američkih i saudijskih islama. Ima jedan poslanik, Mohamed s.a.w. koji je učinio sve Allahome objave ranijim u jedan stoj, Allahom moj, i Kur'an i Kerim je njemu došao kao poslana verzija Allahove riči i objave ľudima, i da ono dostavi ljudima, ili kaže svima nama i muslimanima i nemuslimanima i fašistima i komunistima i i brahmanistima i srbima i hrlatima, I bošnjacima, i albancima, i turcima, i amerikancima, svima. I nema razlike u islamu recimo moja draga, ima jedan poslanik koji je ne pravil hater u nebi njim, koji je bio kružnica i zatvorio tu kružnicu radih poslanika jer su oni pravili taj krug. Taj krug. A onda je poslanitari samo slan, jedna mala trška koja je došla nakon 124.000, poslanika, alošno vjerovijesnika, je napol 315 poslanika. Dakle, ukupno je bilo 124.000 milijesnika i 315 poslanika, kako je navodi poslanik Salo Bago Alev Zrnat, u jednom zlom vjerovijesnikom Hadisu. I on je onda zaotružio tu čitavu ćelinu i što ni je kažem udarilo muhur, i udarilo potpis i pokazalo da je on posljednija vjerovijesnik, i da je napol njega, jedan poslanik više je treba da će samo biti u lema koja će trumačiti a ne u lema koja će trumačiti njegove riječi od i googla i facebook efendije ne od efendije koji poznaje islam onakav kad je Allah objavio a ne onaj koji se nama preporadi, vidite, obereštani službi i ljudi na ovim pruštenim mrežama pa zato je nadal, oliko im bludio pokudalio, nastali su rani radi isisi, rade pol islamske drzave koje nema i ti imaju vezi sa poslanikom saba vlahu alejo srmen zato se ne od poslanika saba vlahu alejo srmen vjera ne uči se od poslanika nego se uči od šefika ne može se učiti vjera od šefika nego od poslanika i džebljenja nej ja ispravljao, i džebljenja nej ja čuvao i štitio. I on nije mogo ništa kazati, što nije bio sada zatvoljan Allah žele čaju. Svi drugi, od Aristota, Platona i ostalih Plafona, od, Platona, od tamo drugi filozofa, ne znam, mislilaca, to i naši učenjaka koji danas razumijete širaju i nešto pametuju u čitavom svijetu, nema, nema, nema tu znanja koje nije znanje zasnovano na ulavoj vizi i na sunnetu poslanika, samo ulavoj Reza Zan i na častnim imanima koji s tog premijelik današnjeg dana to znanje koje nije izhavljećeno, koje nije izvrnuto, koje nije prevrnuto, koje nije sa našim ovim kvjesima zamuguljeno, što nije sa ovim našim, jel tako, onaj gimnasima zakuguljeno, što nije sa ovim raznim, vidite, raznim sektarkim učenjima iz vitopene noće, I mi danas imamo ovo stanje koje imamo i ne možemo drugačije ni imati. Vreću moja draga, kad ne vidimo da mi slijedimo poslanika s.a.v. onoga koje Allah poslalo prije 1400 i nešto godina. Dakle, ove godine smežu zrava 1444 godine, kao što znate u dnebogu presjedljenja. Poslanika s.a.v. a.v. koji je dakle prije gotovo 1450 godina donio Tu ljepoticu koja se naziva Islam, tu suštu dobrotinu ljepotu koju mi možemo samo prepoznati u njegovom životu, u njegovom slijedinju, u njegovom interpretiranju vjere. Zato, braćo moja druga, svi trebamo jednog druge pozvati da se vratimo toj suštinskoj, pravnoj, izvornoj, ordinanoj, nepakaranoj, nefalcifikovanoj vjeri koja se zove Islam. Za koju je Allah u kur'am rekao im nedina im dalva Islam kod Allaha jedini din koji je fin je islam. Nema drugog dina, dina kod Allaha priznaje osim islama. Hrstijansko, tridotsko, tabunizam, prahdanizam, je ovdješi jedan izan i nema veze s Allahom vjerom. Što je to izbikopereno, iskrivljeno, izvrluto, falsifikovano. Jedino ima Allahova vjera koju predstavlja Allahov proslanih. Allah A mi predstavljana je onoliko, koliko slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slijedimo ga posto toliko i predstavljamo vjeru. Zato nam je vjera da nas iskrivljena. Zato nam su ovakvi džemljaki, zato su ne ovakvi muslimani, ne mišljim ko znam, u čitvom svijetu. I pogledajte, gdje jedni drugi je biju, jedni drugi je udaraju. A onaj ko zna poslanika, ali on neće pomagni udariti ni kral, ni ovdje, ni vola. To poslanika, ali isalam, ne da ljudi mojim. Ne da životinju uderati, pa. pa videli se oni najljubi ljude koja pa uderaju, koja pa ubijaju. Koga smiješ da ubiješ bez Allahog izvrna, pa Allah pa, pa, nije dozvodio da, da životinju ubijem bez evog izvrna moramo finom. Onom životinju koje Allah je dozvodio da, da koljenom moramo kako je Islam naoštiti dobro moro, da smije da batite, da ne smije mojiti tada patiti jer nam ne Allah počinio u životinje nama a mi treba da se klanjamo, ovaj, a sve nama počinemo i brda, i pranine, i more, i jezera, da uživamo u njima, da osjećamo ili potu Allahu, ovaj, da vidimo njegovu existenciju u teme, da vidimo tako ono što nam je Allah poslo, postulje, potu, i da uživamo u tome i da nam je da koristimo, a ne možemo koristiti bez njegovog izuna, moramo koristiti samo sa znanjem koje je donio poslanika, i da znamo kad možemo čak životinju da ubijemo, tj. da zakvarjamo, Možemo samo onda, kada dažemo bismillah i Allahu Ekber. Ko to danas u dnje čovjeka i vljeti u ima Allaha joška? bismillah Allahu Ko? Svaki čovjek je Allahom, bravo? Ko ima pravo da ga dirne? Sad reči, ja u svoj se nam re, re? Ima liko da božem svoca ga re, u nas, Alba osim naš obla gospodar, sve mjera i svi nas. Imali na ovom svijetu više ljudi da ikoga psuju imao kretiraju nego gospodara, sve mjera i svi nas. Jeste imali čovjek da nam više je učinio nego što ljudi sad prema Allah učiniju? Ovi razni čakre, monatici, ekstremisti, ove budale mače na svijetu, ovi sjeci i lideri, imali više, ne pošli Allah'a u vjeru. Pa onda nevla, to sve po tamaju. ne diraj. Ne diraj. Negoj ostavlja. Roka određimo. Zašto ne ostavlja? To i mi pozvajmo u vjeru. Eto zašto ne ostavlja? Oni ostavlja, da mi mi kajemo čovnje po čovježem. To odi s nama. Ne da da ne da ubijaš, pa opretiraš, ljudi moji. Čak je maga? Nego gaňaš sa tabakalama i sa osmi jesima da ti dođe na kahvi, na balkalu, da ti kažeš da Allah sve stvorio i da s njih to doživio, vidio, čutio, doživio tude pod tvoje stadi, u svom namazu, u svome posli, da doživio negdje še stvari u životu. I da ono ti ne utopineće, šta to Allah hoće? Allah bi njih radu uništio, pa ima neko moćne Allah. Ljudi moji, pogledajte za tradicionalisti, pogledajte šta radi. Ovi raznih svjetskih policarici šta rade svijeta, koliko su svijeta do sada, ubili, pobilili. Nisu muslimani da rati za zbale do sada, već drugi izadivaju, vidite. I prvi svjetski rad, drugi svjetski rad, ubijani, je ubijan ljudi u Avganistanu, preko 3 je ubijano ljudi u Avganistanu. Nisu muslimani da zbale. prvo Rusi pa onda Ameritanci, i sa njima otvali Ameritanci koji se stigali. Voladi danas u Siriji, Bogdano je Siriji, koliko god hoće, koliko god I niko nema odgovornosti, nema odgovornosti, nema, osim negdje kad nekoga ubije onda svi se sastavljaju i žele za njima. Pa narod u islamu nema jednog da ubiti, ali dvije slobi milijonarima, ko se diže, ko je svoj glas, treba u labi sutru dolaziti, zato, jesmo nuji drzali raz kad smo ubijali palestinjice, nema, povladite, siva koji šterebrežano se, do malo u 2, 3, 4, 5 godina i puštaju velike učijake na njih da je vjerujete. Zagledali mogli ste te snimke da vidjet će se sve radi. I to Allah preupi zašto? Da je ljudi s jedne strane, nas, u našem saboru i u našem pozivu da ih pozovemo u ljepotu I nije u njoj dršnosti. I zato je ova nedira, kad je uzme jednoga dana, šta će sa njima biti. A naš poslanik, salallahu alaihi wa srtan, koji je znao ništa više od nas, o budućnosti. Allah njega podučio i u njegovo srce ubritgao ilhan, ilhan, nadahnuće, pa je ono što je kazao svojim irodostojnim hadisima i tačno nam predstavio, pokazao i dočarao šta će sve biti na ovoj svijetu. I on je tu čita njegove hadise ali, nažalost, mi gledamo više serije nego što čitamo hadise. Zato i ne možemo to poznavati, zato jesmo izgubljeni u vremenu i prostoru, ako bi čitali njegove hadise, prepoznamo ovu svjetske iglise. I odmah intre podlašte, mužete, pogledajte kako nam našu, kako nam govore o raznim islamskim državima koje uopće ne postoji, isto islamske države, to su tvrdine njihove jer oni ostavljaju je prvo tu vođnu tehniku što proše na takav način, drugo što farmaceutsku tako ođe, je puno raditi i trebaju, nego da se odlogatije dobro, a to obično te kompanije rade, a onda trebaju i nasa da se izvodi na razne načine, a onda i treba naravno da se muslimani ubije jedni srtu i zato se ta kauga izaziva, da muslimani čitaju Allahovu knjigu, da ono im prijeđe jedino u bliku, da ono će čitaju poslanikova hadise, kako je poslanik Al-Islam govorio, a kako je naša iskrivena ulema kroz historiju protumačila, mi bi svaki ovaj poten prekoznali. I medjunarodne i meduzaborne zajednice, koja se sa nama zamaga čitani ovi deset lječa. Mi bi to lije poprimjetili. A koje nama krije, što mi vjerujemo više bilo kojoj te uve stranici, koja je dobila zadatka da nas odvodio pravi sistema vrednota i vrijednosti, koja je namaknijem što mi gledalo sve čuđije serije, a ne gledalo ono što je poslani, sada vam volio za nam, kazao nam, poslao nam, poručio nam, sugerirao nam, e kako ćemo da radimo da mi bismo osjetili ljepotu i ovoga svijete, da ja bismo prošli i će ovaj sada prez lame, i uvijek kada te klipe kroz proći, A onda nam najavi još jednog dana, sve dođi pravi stvari na svoje pravo mjesto. I oni malo mladiji će to sve držati išlo malo tamo, da kad se sjeti naše riječi ovdje zoražbanja, da smo najavili triumf i pobjed i slama, jer njih za njera to najavili, ja ne znam. Ali znam onaj ko je jedini ja znam. Allah. I on je preko svoga poslanika oslijedio nama te informacije. A naravno smo mi kao da smo čorani ljudi moji slijepi kod naši očiju. Toliko hadijskih dijela koja govore u svakom momentu. I kada čitate hadijska dijela kao da gledate ove ovaj događaje u Siriji, u Palestini, u Čečenji, u Bosnu, Umanistanu i Rabu, u Liviju. Progledajte ljudi moji. Ali mi to ne gledamo. Više nogi to prate i gledaju. I oni znaju šta je se dešavati, zato usmiravaju odrednjene. Vidite, procese da idu na kako nima odgovara. Zato, breću moja gradna, ovim dana, kad ne govorim, vratimo se tom dragulju koji je jedini izgima na navigaciju koja nam pokaže kako ćemo se snažiti baciti prvom vijeku. Neće nam dovesti novi lideri koji su besličmenjaci, nesikirajte se, ljudi moji. Neće nam dovesti do pravog kuta. Vi će kao svoj obliku božavanja na Amlaha Kalešangu. Tu nas samo dovoljni Amlahova knjiga i sube poslamika samo od Magolajku zemlju i oni iskreni dvijednici koji će tu osvijeti i šta radimo? Da radimo kada Amlaho vredio, on kaže ti imaš tri sina i dvije čierke i ti žena, svi sedam u film, ja vaš komšia ni jedva sini, ni jedva čierka ni mur, ni žena a ti povijamo Od izgovora nešto nam la i da, loše donemo namređenom guvora, i od koje to potvrljuje. Od djela koje to potvrljuje. djela? djela? Ja često bolim pravim studentima, čak mi u islam koje nas jerili ovdje u sudni dan, u smak svije. Baro Jer ako giri u sudni dan i znaš, ako nisi poštet, nisi gdje u svoga sina što je dio ali znači da zato ima najveći počije koji je daleko od Vjerit se. Može se vjeriti uvijeli ljudi moji. Lako je nam omoriti vjeriti. Treba pokazati to. Lako je morati ja igram u nekom tim muralu u Barcelona. Lako je staviti 20-10 tona legja poput mesija. A idunaj, idunaj, 90 minuta da te vidim. Horaš idan, horaš prebati, moraš zaustaviti igračari ljudi moji. Vedite, koliko ona treba trebanja na ovom svijetu, koliko treba zaustaviti ovih pohodzaki i ovih raznih Vidite, oni radi, ove takvi strunjanja koje moramo dostaviti. Ne moramo dostaviti da po ne budeš imao kompaktan tim, po ne su koji dobro prali, koji je prostan, da to poslanika islam namja, a' lukha, a' lukh, sena, vatim u lakim. Gennet koji je prostan, koliko nebesa i zemlje, koliko nebesa i zemlja, ti treba po njegu da hodaš, kapćeš u gennetu dođe do Hulija, kapćeš dođe dođe dođe zilije prizvora, to hadda poslanikov, sallallahu alaihi wa natiramo leiju i nosio namazu. On je još više svoju takviku razbio, još je više i snagi je dobio i kondici je dobio, onda može po da ide ja hoću. Zato imaju stepenu džernetu. Nisu svi ljudi u istim dijelom džerneta. Ima je najljepši dijelom džerneta, to je džernetu srdeus. Podkupovni dio, baš kao ovoj džami. Ovo je najljepši dio džamije gdje je podkupovni, vidite, nije tamo u čošku neka sobiza, nego je ovo podkupovni dio. To je najljepši njice mljeke gihili dobri ljudi tako da E sad puta imaju oni koji su najspremni treba do njega doći. Jer gdje je ta prostranstvo nikon ne može I zato pozvani pa lese onam kaže iznadju iznadju dva da dvije dereže i dva stepena zemlje ta godina Danima. ne budemo se samo lako skupili, da se sako pimo i da održimo neki promjer. Da je da radimo način, na da radimo način da pitamo, imamo neko nešto da je proštao poslaniko, ali što vam što je dobro da mi to primijenimo. Vjerujte, svaka primjena, poslaničko srneta i dejajte s korbana i približavanja Allah-u predošanu, svaka primjena naših ženijate, odagnavanje griha, a predljužavanje nekomu farzu, činjenje farza, jeste odravljenje ovom društva i kitalom člječanstva. I mi ne možemo odmriti društva na ovaj način, vidite sve za Novom Vodu, kad sve bude bilo, kad sve bude, razumijete, onaj svoju je jel tako, izgubilo, i vidite kada će sve da bude u noćima, u noćima, a onda svi očerpuju, vidjeli ste, meni neće došnije kad vi dođete pred drugom vodinu ono 31. decembra, a dodnju nominari pita im pitaju one prologike kovo Šta ti očekujete u novoj godini? <laughs> Oni će kavi, nadam se, nadam se. A gdje ćete proleti? Onaj kamer u strane, kamer u disco, onaj se nisko, onaj kamer ide, onaj kamer ide, onaj kamer imamo prekoj partiji, malo dobro ljudjevne, tamo piće, imamo Ti vidiš, svi izazivaju, Allah, aboh se važi. Svi da ima Allah, i ono malo primredje što imaju, i ono malo polje primredje što imaju, i ono malo zemljišta što još nije što nije odšao u tih bedihnih, i on opet K'o to tebi daje sreću? K'o ti daje na fa? Ne daje ni firme, ni priduzeće, koliko to Allah ne daje. U njih I njegove rukama je sve. Zato Vratimo se izmreno slijedim naše poslaninale i salani jer mi možemo ovdje povoljiti puno, nećemo ono ništa povećati njegovu goličinu, njegovu čast, kao što ili kad je na vlahu povolju nikad nećemo povećati njegovu supranaciju sveminu, biti njegovu goličanstvo. Mi samo sebe ovim povećavamo. Jako dovolim, ja sebe na ovaj način, na nikim način trebim. Kad vi osjetite neku ljepotu u sebi, vi sebe podijalim, i u sebe dižimo, a